Puncte de reflect, reflect. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm această ediție matinală de marți 7 octombrie, promiteam și mai devreme. V-am invitat astăzi pe profesorul Mihai Ciarneco, pe care îl și salut. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Am intrat într-o perioadă electorală și bineînțeles că ne vom referi neapărat în această ediție cu certitudine la. Febra. la febra electorală din Republica Moldova. Zic că totuși să pornim de la situația din regiune pentru că ne interesează, nu știu dacă mai mult, dar ne interesează pentru că e una fierbinte. Șeful statului Nicolae Timofti, întâi de toate, voi aminti că a convocat pentru azi Consiliul Suprem de Securitate, vorbind să discute despre securitatea informațională a Republicii Moldova, capacitățile de asigurare a securității informației de către instituțiile abilitate și vom vorbi și despre asta. Întâi de toate zic că ne vom referi la situația din regiune și probabil e cazul să amintim că avem un nou șef al Alianței nord-atlantice NATO, domnul Stoltenberg, cel care a făcut declarații prezent ieri în capitala Poloniei, Varsovia, declarații care au provocat și Reacția Moscovei a spus Că Alianța Nord-Atlantică ar putea Să-și placeze uh, Armamentul Scudri strategic. și așa mai de, Exact, oriunde ar vrea Referindu-se sigur la teritoriul Țările Pe care îl cuprinde la. Alianța Nord-Atlantică Am zis să vorbim despre Întâi de toate Înainte de a vorbi concret despre situația Legată de uh, Războiul din Estul Ucrainei Să ne referim la Personalitatea acestui domn Stoltenberg Care pare a fi Mult mai dur decât Rasmussen Exact Jens Stoltenberg este fostul prim-ministru al, Norvegiei, al... Da. Norvegiei Deci este o persoană mi Mi se pare destul de la ei în condițiile actuale Probabil că au luat în considerație și situația complicată actuală în condițiile când a fost ales acest președinte El a declarat și mai și Deci vă rog statele membre ale anții nord-atlantice Nu vă impacientați de agresivitatea Federației Ruse Că vă asigur eu nici nu veți fi atinși nici într-un mod Deci avându-se în vedere această situație cu certitudine I a fost adresat acest mesaj, în primul rând, lui Putin, Lavrov și întregii camarili a Federației Ruse. Pentru că ați văzut Lituania, Letone și Estonia, dar și Polonia și România, într-o anumită măsură erau impacientați de această situație. În același timp, vreau să vă spun că și americanii au lansat câteva săgeți foarte dure la adresa lui șefului sau președintelui. Ungariei, în legătură cu corupția și cu apucăturile autoritariste ale conducerii din această țară, membra Uniunii Europene, un ziarist american chiar a numit-o în Coreea de Nord a Europei. Deci, luând în considerație aceste lucruri, dar și faptul că în Ucraina, în pofida acelui armistițiu care a fost semnat, iar Ucraina care credea că va stopa, deci procesele negative și acțiunile militare, cu părere de rău nu s-a întâmplat așa ceva. În pofida tuturor sancțiilor care au mers în creștere, dar care au fost pas cu pas, i-a permis Rusiei să ia niște măsuri preventive și e, sancțiunile, vreau să vă spun că, în mare măsură nu și-au atins la moment scopurile. De ce? Oricum, rubla, spre exemplu, a atins și cote. Și nu, și nu numai de... rubla. Nu, eu am în vedere. Nu s-a oprit escaladarea conflictului. N-a da. -a a. încetat susținerea separatiștilor din Dolețc și Lugansk nu au încetat activitățile militare și au trimiterea mai bine zis a trupelor uh, regulate ale Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, nu a încetat asigurarea cu armament inclusiv greu, tankuri, a separatiștilor din Doneț, uh, nu a încetat susținerea așa-numitei idei, uh, bredovă, eu îi zic, idei a lumii ruse, deci, în fond, toate cele acțiuni pentru care a fost sancționat, ele, în fond, nu s-au uh, stopat sau cel puțin nu au fost întrerupte. Altceva e că s-a <coughs> uh, îngreunat un pic și evoluția lor de mai departe. Uh, unicul lucru ce am văzut, că au declarat americane, dar au declarat și NATO, au declarat-o și francezii și alții să nu permită Rusiei să facă un coridor din Crimea spre Odessa. Deci acesta este scopul fundamental al alianței, mai mult ca atât am văzut și o schimbare de optică a Germaniei, pentru că aflarea americanor în Europa a avea drept scopul și l-a urmărit tot timpul după cel de-al doilea război mondial. Într-o recentă non -apropierea discuție... apropierea germanilor de ruși. Într-o recentă discuție telefonică, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, i-a cerut din nou liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să nu mai susțină insurgenții proruși din estul Ucrainei. E o problemă acolo pentru că Chievul nu controlează Uh, acest... În totalitate granița da. sa de est cu Federația Rusă Astfel că Moscova rămâne la suprafață Cu intervenția sa Absolut. În condițiile în care Dar... susține În continuare iată, da, Și în condițiile astea Ați văzut că germane vin cu un convoi umanitar De 100 de mașini deci Au cu... sosit și acele drone ierni. Și drone franceze și germane Cele, germani, uh, cele franceze Ar urma uh, să uh, Și 200 de ostași germani care vor controla uh, misiunea OSCE, pentru că am văzut că au fost răniți uh, cineva din această misiune care are drept scop fundamental, deci monitorizarea, monitorizarea <coughs> procesului de, eu știu, de stabilire a păcii și de încetarea focului. Deci uh, optica Germaniei s-a schimbat aici un pic. Cu certitudine că această atitudine a Germaniei, ea vine în urma, continuării de către Federația Rusă a acțiunilor sale subversive în Ucraina. Și Putin a avut marele tupeu să declare, pare mese vineri sau sâmbătă, la o conferință a investitorilor la San Petersburg? Sau dacă poporul ucrainean ne rămâne în continuare frate și așa mai departe și apropiat, deci asta este o blasfemie la adresa păcii mondiale a lumii contemporane a sistemului de securitate... Păi se asta are trebuie... de făcut în continuare, să afirme că e un război civil și că e, problema, e o problemă a ucrainenilor, o problemă internă a ucrainenilor. Da. După cum ne-au făcut și nouă cu regiunea Transnistria. Da, este adevărat acest lucru. Pe de altă parte vreau să vă spun că, oricum, chiar dacă sancțiunile nu și-au atins scopul, în totalitatea lor, în mare parte vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă pe piața petrolieră internațională, cu certitudine că este, de fapt, evenimentul numărul unu. Acum rușii încearcă să mai mediatizeze alte resurse de petrol, cum e Marea Cara, pe acolo, prin Marea Arctic. Păi, dar nu contează, contează prețul. Prețul care a scăzut, iată, era, azi demineață, eu ieri m-am uitat, era 89. La 80, dacă ajunge, am auzit experții că spun că va ajunge până la 60. Eu nu știu, că noi suntem în prag de iarnă și de obicei în iarnă, deci cresc stocurile de gaze naturale, dar în mod special de petrol și în cazul ăsta se cumpără, dar în condițiile când Statele Unite ale Americii nu-și mai face stocuri cum își făcea altă dată din importurile din Arabia Saudită, Veit și din alte state, deci piața mondială a rămas la propria discreție. Aici este mare problemă Chiar dacă Rusia bătea din palme și spunea că va construi un gazoduc și va vinde gazele naturale Chinei, Chinei noi vedem că, de fapt, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și era Bine, de. Bine, asta e un plan pe mai mulți ani. Păi, da, da, China cumpără mai mult decât cumpără Europa, de la Turkmenistan și de la Kazakhstan. În totalitate, iată, 67 de miliarde de la Turkmenistan și da, va fi gata dat în exploatare un nou gazoduc din Kazachstan care va duce aproape 100 de miliarde de metri cubi. Așa că, din punctul ăsta de vedere, ăsta este, de fapt, începutul sfârșitului dacă vor continua să scadă prețul cu un singur dorar la baril, deci aduce pierdere pentru cei care vând de 2 miliarde, de fapt, de dolari lunar de ceci ce este destul de mult de la 104 care era prevăzut în buget, s-a ajuns astăzi la 89, ori cifra asta este destul de dureroasă pe... și am văzut un singur lucru că autoritățile din federația rusă nu se mai, nu mai achită astăzi la fondurile cele de pensii, citeam ieri niște materiale din Crimeea că salamul fiert a ajuns la 315, 315 ucrainene uh, uh, uh, uh, hrivne ucrainene deci dragii mei trebuie să vă imaginați că a crescut prețurile un kilogram de zahăr astăzi uh, a ajuns la 20 la 45 de hrivne deci ce, ce spunea Putin și mai mult ca atât vreau să vă zic că au cerut atunci și au încercat să meargă în se apropie de Rusia să aibă salarii mai mari dar nu s-a întâmplat acest lucru în doc, în port, muncitorii, dacă primeau înainte de la 8 până la 10.000 de grivne, astăzi primesc 4.000 de grivne, de 4.000 de ruble, nu grivne. Primesc, deci 4.000 de grivne, de ruble. Asta este, dragii mei, cam vreo 500 de grivne în ruble rusești în grivne dacă le transformăm. Și acum acea mare euforie care a fost s-a transformat în mare dezamăgire. Mai mult ca atât, ofițerii din Crimea de aici le s-a scris tuturor în fișa lor personală că au anumite, eu știu să le zicem așa, devieri și a putea să fie trădători și le-au spus să-și caute alte unități militare în orice ocrug al Federației Ruse. Cu certitudine că vor fi la răsăritul departat, pe la... Norinsc și în alte părți Așa că viața i-a învățat Pe mulți au, Chiar au bă, scris publicațiile da. Ieri Despre cum s-a schimbat viaț viața, viața în Crimea După da. anexarea de către Federația Rusă-Luna Martie L Laptele, dragii mei, a ajuns la 20 de Grivne, litru Deci toate produsele Acum nu mai poți cumpăra nimic de acolo este ceva de neimaginat. În primul rând, podul care s-a să urma să-l construiască chinezii, chinezii a zis că construiți-vă-l singur. Deci pe paromul ăsta care trebuiau să aduc și aduc și este unica cale pe calea terestră, dar de partea ucraineană, nu pot fi aprovizionată. Astăzi s-a pomenit într-o situație extrem de complicată, și toți cei cu teoria crâmnașistă, adică crâmea este, este a lor, s-au pomenit în această situație. Deci, în general, vreau să vă spun că situația, în continuare, este extrem de complicată. NATO totuși vine cu niște declarații extrem de dure, care, pe de o parte, ar încerca să... Stopeze această agresivitate a Federației Ruse, dar au fost și niște declarații extraordinare de, să le zicem nor, într-un fel extraordinar de neașteptate, că Statele Unite ale Americii și lumea occidentală nu își dorește prăbușirea Federației Ruse, pentru că își dau seama arsenalul nuclear pe care îl deține Federația Rusă actuală ar putea nimeri în mâna oricui și de ce i-au spus că noi nu ne dorim uh, destrămarea Federației Ruse, noi nu dorim prăbușirea acestui stat, că ar fi o catastrofă pentru relațiile internaționale actuale. Însă Rusia trebuie să, uh, să se supună, Rusia trebuie să uh, respecte, eu știu, dreptul internațional și uh, ceea ce s-a constituit după. Războiul al doilea mondial, întregul sistem de relații. Tocmai reieșind în această situație, dar nu și după vizita, chiar după vizita primului ministru în Ucraina, care s-a întâlnit totodată cu Ponta și cu că va discuta astăzi Consiliul Suprem de Securitate, pentru că securitatea cibernetică, dragii mei, este o chestie extrem de importantă. Noi știm ce fac hackerii inclusiv și hackeri din Republica Moldova. Aș văzut, care, probabil, da, că au deturnat milioane. Zeci, peste 10 milioane de, de dolari. Deci, este posibil, chiar și în băncile securizate, chiar și peste tot. Sigur că cu un virus care îl puteau gestiona, lucrul ăsta l-au făcut, dar ce ne demonstrează acest caz? El ne demonstrează că orice este posibil. Deci, de aceea, Consiliul de Securitate, cred că... Are drept scop fundamental de a întări capacitatea instituțiilor statului să poată să reziste unor astfel de, eu știu, de pericole care ar putea să, să planeze asupra Republicii Moldova. Mai mult ca atât știu că NATO a avut și a elaborat chiar și o strategie de a acorda ajutor în caz de atac cibernetic. Și a creat și o grupă mobilă care trebuie să ajute autoritățile în caz de uh, se întâmplă așa ceva. până că... la atacuri cibernetice, domnule Cernencu, să spunem, dacă tot vorbim de securitatea informațională, că avem și o instituție responsabilă de monitorizarea instituțiilor audiovizuale, zic de Consiliul Coordonator al Audiovizualului și amintesc de uh, modul în care sunt difuzate astăzi de către cabliști multe posturi de televiziune care, care de propagă fapt, simiază, Exact, propagă, propagă propaganda federației. Războiul bine. chiar într-un fil. Zic vorbit... că ar trebui să fie abordat și acest subiect Ei, pentru că așa rămâne fără niciun răspuns, chiar rămân fără răspuns, chiar și apelurile anterioare ale unor reprezentanți ai societății. Eu civilă. de mult mă întreb. Deci dacă noi suntem un stat, suntem un stat independent și dacă avem spațiu informațional, el nu trebuie să fie dominat de niște posturi străine care practic propagă războiul, ura interietnică, pentru că mă uitam în presa rusă și vedeam în mijloace de informare în masă eh, despre această sărbătoare religioasă cu atât fast sărbătorite și va fi sărbătorită pe străzile Moscovei cu ram-by-ram ram. Deci, și în același timp fasciștii ucraineni deci este clară direcția unde se mișcă deci Federația Rusă eu cred că având în vedere acest lucru și eu, mă adresez, și eu fac aceste adresări nu pentru prima dată că spațiul nostru informațional în afară de uh, oamenii din interiorul Republicii Moldova Care mereu declară că toți sunt un ap și un pământ Eu cred că el este mai mult pământ și el mai mult apă Cel care declară această lozincă uh, și care mai dorește încă și să devină deputat Deci noi avem uh, forțe externe care de fapt propagă războiul Și propagă de fapt uh, nu altceva decât uh, ce se întâmplă în uh, estul Ucrainei ori canalele de televiziune din Federația Rusă propagă în continuare ideea lumii ruse, propagă în continuare războiul declarând Ucraina, deci stat fascist și conducerea actuală iarăși fascistă. Deci atât la adresa Republicii Moldova, ultimele declarații ale lui Rogozin că Republica Moldova a semnat acordul de asociere fără ca să se sfătuiască cu Transnistria, cei ce este un debilism atât de mare ca, ca însăși rogozin, pentru că ă, noi știm foarte bine că ă, reprezentanții trasnistri au fost invitați și la un început chiar au participat. Insistent cu... au fost invitați. Și să... au fost invitați, s-a plasat și un loc în timpul negocierilor. Dar au vrut să organizeze niște seminare, să poată să, să, să rezolve multe probleme, da, într-adevăr, de ceea ce ține de Însă de, de fiecare dată ei nu participau, în... iar astăzi declară, că ei nu au fost invitați. Asta este propaganda Federației Rusei și le-ar putea crea cetățenilor Republicii Moldova e impresia că vedeți că noi suntem vinovați de faptul că ei nu vin aici. Și pe acest fundal se mai și intensifică acțiunile de pregătire a militarilor transnistrini, după cum au transmis și agențiile locale de presă, parașutiște ai forțelor speciale, Uh, alea pretinsului Minister al da. Apărării de la Tiraspol au efectuat săriturii la sfârșitul săptămânii trecute. Uh, recent militari transnistrăini s-au antrenat să asambleze și să folosească un feribou pentru traversarea Nistrului pentru instruire fiind adus și aici militari uh, cu experiență din Federația Rusă și știm foarte bine cum uh, uh, reprezentanții aici uh, organelor de drept din Republica Mărșii de Securitate le-au interzis unor ofițeri ruși. Ei au fost prin săptămâna trecută? Exact, deci, șase e... la număr. Erau. Da, șase la număr au fost și. Deci ei, în general, nu au nimic cu, uh, or, cu trupele de menținere a păcii. Ei, în general, fac parte din așa-numita grupul uh, operativ din Transnistria care de fapt nu are dreptul să meargă încolo, mai mult ca atât dacă unul dintre ei ar dori să vină pe teritoriul Republicii Moldova, lucrul ăsta trebuie declarat cu o săptămână înainte, cine va fi el trebuie coordonat cu Ministerul de Externe, cu serviciile operaționale ale de securitate și cele, deci organelor, vamale organelor care mențin orice și a Poliției de Frontieră, lucrul ăsta nu s-a întâmplat și... Vor fi publicate materiale și au fost publicate o parte din ele Dar ele vor fi publicate ulterior Deci acesta nu este altceva decât încercarea Federației Ruse De a intimida Republica Moldova Sau se pregătește în dependență de cine va câștiga alegerile Probabil să destabilizeze situația din Republica Moldova Eu nu știu dacă în condițiile actuale deci când vine iarna și când vin, vin grijele oamenilor Deci dacă ar fi posibil așa ceva Dar noi ne gândim că este posibil Spre exemplu, iată, acum Chiar însăși în Donetsk Oamenii au rămas fără case, fără salarii, Fără nimic absolut și ei în continuare Sunt din cei vreo 20% din cei care Susțin această idee Probabil că aici reanimarea ideii sovietice a trezit acest instinct de supunere, acest instinct animalic al acestor cetățeni și care practic au acest comportament indecent în aceste condiții. Sigur că Ucraina este în cea mai grea situație, dar... Ucraina va putea să depășească iarna aceasta în pofida faptului că din luna august... Asemnat și cu Norvegia un contract da, cum deci de livrarea cu gazelor. Norvegia de vreo 5-6 miliarde de metri da. cub de gaze. Acest, contract, acest gaz este adus și este transferat prin conducta din Cehozlovacea... Preveg. De va mai scump trebuie să spunem gazul păi, da, pe care îl importă nu, din Norvegia, da, este sigur, asta Da. E. Dar problema a doua, știți care este? Problema a doua este pentru, pentru Gazprom. De ce? Pentru că Gazprom acum nu mai poate utiliza... Șantajul. Uh, una, șantajul și doi, uh, acele depozite subterane pe care le are Ucraina și care depozita anual câte 15-16 miliarde de metri cubi și care în condițiile unei ierne drastice, unei ierni puternice, folosea aceste, rezerve, aceste da. rezerve să le ducă spre Țării europene, astăzi u gazpromul nu mai are aceste posibilități. Și, de fapt, Ucraina a apucat, să zicem, nafta Gaz Ucraina de locuri sensibile Gazpromul Federației Ruse. Uite că toate acțiunile de șantaj ale Gazpromului s-au transformat, de fapt, în șantaj împotriva sa. Pentru că, cumpărând din Norvegia, Rusia nu poate influența astăzi Norvegia să nu vândă Ucrainei. Astăzi nu mai poate fi șantajată Să ne Slovace. uităm ce a zis domnul Stoltenberg Care a fost ministru de externe Știm poziția acestei țări Față de situația Moscova Mai mult ca atât. În raport cu Finlanda, să spunem, care are graniță Și știm foarte bine care sunt <laughs> Relațiile iar, istorice Iar ale celor primul ministru, state. pare mi se Al Finlandii, a spus că, da, De ce eu trebuie să mă întreb de Federația Rusă Dacă sunt într-un NATO sau nu Deci eu sunt un stat suveran Voi sunteți un stat suveran Parcă voi mă întrebați pe mine că la mult că aveți submarine atomice, etc. Deci lucrul ăsta noi vedem că într-adevăr Putin a reușit până la urmă să distrugă sistemul relațiilor internaționale, Rusia nu încearcă să-și creeze prieteni, ce suzerani sau mai bine zis, deci lideri care să fie supuși Ucrainei. Îl uh, auzeam pe Luchin, cel care a fost trimis să negocieze în condițiile când trebuia să fugă uh, Ianucović, el a declarat că Crimeia a fost ocupată în, uh, eu știu, în semn de pedeapsă a Ucrainei, că l-au alungat pe Ianucović, Ianucović la rândul lui a fost cumpărat cu 15 miliarde de euro de către Rusia, ca să-i facă politica Federației Ruse. Deci, după cum vedem, comportamentul Federației Ruse este uh, de a-și crea lideri care să fie docili Moscovei. Nu! Spre exemplu, uitați-vă cum procedează americanii. Uh, americanii procedează cu Israelul în felul următor. Anual, 2 50 miliarde de dolari sunt donate în bugetul Israelului. Același lucru primea vreo 3 miliarde. Egiptul, ca să fie loial față de Statele și își promovează într-o anumită măsură interesele statelor între americii în această regiune deci aceste parteneriate americano israelian americano egiptean ele au la bază cooperare economic și interesul economic al statelor și nu este vorba aici de uh, loialitate sau mai bine zis de suzaranitate, de relație ci este vorba de niște relații parteneriale uh, da, da uh, Cerencă, pentru că tot am zis că am intrat într-o perioadă electorală cum credeți că va influența această criză din Ucraina, electoratul din Republica Moldova, pentru că multă lume se întreabă azi, ben îngrijorată, vom avea război, nu vom avea, și așa mai departe. Unii ar spune că, domnule, dacă am, stăm bine cu rușii, nu e nicio problemă, stăm în liniște. Nu este adevărat. Deci, a sta bine cu rușii, nimeni nu zice să le război, dar... Nouă, nu ne trebuie să ne apropiem cu rușii Să facem parte din acea comunitate Asta bine cu rușii înseamnă să fii docil pentru că Păi asta, mai asta așa doresc cineva Cei care sunt impotenți și nu pot face altceva Sau care primesc bani de acolo Eu vreau să vă spun că Nu degeaba Kazakhstan O declarată mai multe rânduri Că vor părăsi această Uniune vamală Și am să vă spun de ce Construcția acestui gazoduct de la Kazakhstan spre China, de fapt, are un scop strategic mai mult decât un simplu gazoduct. Kazakhstanul va fi apărat de China cu orice preț, oricând, și de aceea Kazakhstanul sper, își permite aceste declarații uh, la adresa Federației Ruse. Belarusul uh, și-a permis să facă declarațiile respective la adresa Uniunii Vamale și a lui Putin că Crimeia a fost ocupată pe nedrept și că în estul Ucrainei sunt bandiți, etc. pentru faptul că el a câștigat ce ce a vrut. 4-5 miliarde, miliarde de dolari care trebuia să fie returnați în, în, în, cantita, în calitate de TVA ele nu au fost, să zicem așa, deci rămân uh, belorușilor. De deci ce? El își poate permite să fie... Pe alocuri și docil Pentru că așa cum v-am spus La Egipt și la Israel Există același lucru 4 miliarde sau 5 miliarde de dolari Bugetului uh, Belarusului Este destul, o sumă destul de impunătoare Deci în aceste condiții Așa că Dacă noi ne dăm seama Că bugetul spre exemplu De stat este de vreo 17-20 de miliarde De dolari al ăsta al Belarusei, vă dați seama 5 miliarde de dolari anual cât face. Așa că din punctul ăsta de vedere, uh, ai putea să-ți scrieți astfel de prieteni, dar uh, numai nu suzerani să-ți declare ce să faci. Belarus, sigur că ar putea să facă... Ei, de cu cum credeți că prigăște electoratul din Republica Moldova către această criză? Pe e... fundalul acelorași Uh, sau aceleași propagande rusești despre care vorbeam Tocmai mai devreme. aici este marea problemă că cetățeanul Republicii Moldova uh, este supus și el ca și uh, cetățenii Federației ruse acestei propagande, nu degeaba Putin are 80% de susținere în continuare și sancțiunile uh, statelor între Americii și a Uniunii Europene care credeau că vor influența într-o anumită măsură Mediul interior și starea populației din interior, noi am văzut că creșterea rapidă a prețurilor, deci astăzi va fi imposibil, eu cred că trei anul nou se va crea piața neagră. Ai propagandă avalute. și spui că ai un dușman avem, avem un dușman comun extern. Statele Consu Unite ale Americei. În primul rând, Occidentul în genere și îți consolidezi, după cum a făcut Putin, societatea chiar pe fundalul unor ratinguri destul de scăzute în ultimii ani ale președintelui Putin. Atunci când vrei să-ți consolidezi propriul popor, atunci scornești că ai un, un dușman. De altfel și mulți analiști vorbesc și despre Construcția pe care se bazează Statele Unite ale Americii care, Despre care tot se spune că Și-ar fi consolidat societatea într-un fel Mai ales că e formată din diferite națiuni Și-ar fi Bun. consolidat pe fundal unor Pericole externe În fine, acum vorbind de până, la, nu, până la urmă Statele Unite ale Americii Tot și-au exportat o democrație. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Coreea de Sud. Asta e diferența. Păi, Asta e diferența, că unii care te eliberează vin și rămân acolo, alții pleacă. Păi nu, americanii tot timpul, nu, au ocupat și-au spus că i-au ocupat. Și-au plecat. Și-au plecat, spre exemplu, nemții și acum sunt fericiți că i au ocupat americanii. Cea mai mare e cazul e Afganistanul. Dar Hai nu, să... dar stați un pic... Deci în Constituția Germaniei federale, americanii au reușit să pună că germanii nemții din Germania federală și germania democratică de alte zile sunt același popor și pe viitor se vor uni. Ori în Constituția Germaniei a fost pus fundamentul viitoare reunificării Germaniei. Germanei. Și pentru ce nu le-ar fi nemții, eu știu, Recunoscător. recunoscători americanelor? Pentru că le-au permis și au scris în Constituția Germană acest lucru Și grație acestui fapt în 1990 Germania s-a reunificat Ori acest lucru este fantastic Hai să vedem și ce economie are astăzi Coreea de Sud ce economie În raport are... cu cea de Nord Absolut, care a fost controlată de China și de Uniunea Sovietică Deci tocmai asta este și marea problemă Că americanii, indiferent de faptul care da, că într-adevăr au utilizat și ei, dacă, dacă vă aduci aminte de MacArthur, dacă vă aduci aminte de perioada după război și începutul războiului rece, au avut și ei un regim drastic, băi că până în 1968 s-a păstrat segregația Raseală, autobuse pentru negri, autobuse pentru albi. Și ce a politicii albi. pe care a dus-o Kennedy cu ceva la începutul anilor Absolut, 60. Absolut! Deci asta este. Eu nici pe departe nu vreau să spun că acolo este idealul omenirii, dar toți tinerii care îi cunosc eu, care au plecat în Statele Americii să facă un ban, rămân frapați de mai multe lucruri, deci de posibilitatea de a lucra acolo. Deci practic ai posibilitatea să-ți deschizi afaceri, statul te ajută într-o anumită măsură, îți creează condiții ca tu să activezi, adică într-un fel o economie deschisă și capacitățile pe care le ai îți dau posibilitate ca tu, un tânăr chiar veni de Republica Moldova pentru două-trei luni de zile, capă-ți chiar o satisfacție morală fiind acolo. Deci asta este deosebire. Chiar dacă nu-ți realizezi visul american, pentru că eu am avut un tânăr care și-a realizat visul american, s-a dus cu 50 de dolari e, în buzunar în Statele Unite Americii, a făcut un masterat la Massachusetts acolo și a fost lăsat la Murray Linci una din cele mai mari companii investiționale. Bun, acum a plecat, dar a fost e, businessman pentru gaze și petrol și cred că în al patrulea an și-a construit la Houston o casă extraordinară. Deci s-a căsătorit acolo, câțiva ani în urmă a făcut nunta chiar aici S-a săturat de postmodernismul american Și a venit într-un restaurant de aici de la noi Și a făcut într-un stil moldovenesc o nuntă Adică eu nu vreau să zic nimic absolut Dar sunt timp nu, care... E, e un exemplu bun luând în considerare Nu știu, nivelul de cerere de să spunem așa, cetățeanului Republicii Moldova În raport cu ceea ce face de fapt absolut. Pentru că... Așa Din... vorbim și ne lăudăm că suntem harnici, că nu, nu știu nu, ce nu. Dar... Din al treilea salariu a trimis luat să umbăm V3 Atunci la timpul respectiv tinerul. Da, suntem așa totul După cum votează lumea, vedem că suntem așa mai mult Un electorat de stânga, unul care așteptăm uh, uh, cum mâna întinsă. Lapte împăsat uh, Păi uh, dar nu, nu se poate acest lucru sa ne salariile, măriți-ne Pensiile Bine, pensiile ca pensiile Haideți să spunem că lumea a, nu mai dar... muncește, dar în cazul salariilor trebuie să uh, o spunem și pe asta, că există din aceștia care vor majorări de salariu, dar mai puțin efort depune. Ați dat un exemplu când uh, de perseverență, haideți să spunem, asta pentru că este... nu avem perseverența Încă asta. Încă mai spun un lucru, iată. Serviciul de de Muncim mai pentru a nu muri km, de foame sau... a nu muri de foame, absolut Nu se știe cum se muncește, iată băieți lucrau la 3 Și în genere suntem o societate care ne gândim ce să mâncăm e, e ceva... Teribil În lumea occidentală lumea vrea să... se Merge la teatru, merge la o expoziție de artă Merge se la un... Se descoperă cosmosul, mm. microorganismele Fiecare așa are profesia și se gândește... La, la ceva, la, la niște idealuri la... Are idealul său Că trebuie să mănânci și să Hai unde să te culci Asta e ceva ordinal cum ai iată, Avea nevoie să respiri Ziua vinului chiar dacă iată totuși a trecut Duminică au fost Pare mi se duminică, da? Au fost din centru Vreo 800 de apeluri la Serviciu de urgență Dintre care jumătate sunt cu fracturi Mână, picior deci după ce au consumat alcool, deci lucrul ăsta este teribil, în, de fapt în alcolemie sau în, când practic au fost trânși de pe stradă și adus acolo, deci noi nu reușim să le dăm cetățenilor noștri o cultură a utilizării acestei băuturi deci, au văzut că acolo au dat fără bani uh -huh. și dacă le-au dat fără bani, îi trebuie să bei o căldare de vin. Ăsta este de fapt ceea ce noi numim, ceea ce ați spus un pic mai înainte, Că ne stăruim să lucrăm cât mai puțin dar vrem salarii mari și ne gândim la tot să mâncăm, de da? de de unde provine păi de mentalitatea asta. asta. Cum nu pe, lucrezi tot atât primești. Și... Pe de altă parte eu știu întreprinderi fantastice, cum este cea cu care se numește în care este la vârful tehnologiilor, deci produce deci sisteme de program sau programatice, programează, lucrează cu firme internaționale, cu filiale în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii, unde tinerii, într-adevăr, sunt instruiți foarte bine, unde cooperează și unde încearcă să semneze contracte cu această firmă, care, eu știu, fac programe și protejează băncile sisteme de uh, activitate bancar, etc., uh, pe copiii care participă la olimpiadele internaționale, reprezentanții acestei firme î întâlnesc în aeroport și le propun să vină la ei să muncească știind că tinerii care pleacă la Olimpiadele Internaționale de matematică sunt copii dotați, chiar dacă n-au luat câteodată chiar niciun premiu acolo, de obicei tinerinor. Iată ei sunt colectați acolo, ei sunt întâlniți, sunt invitați. Pentru că... că ar trebui să abordăm acest subiect Vă zic, acum nu prea obișnuiesc să dau exemple personale Dar m-am întâlnit după 20 de ani de, de când absolvisem școala generală M-am întâlnit cu foștii mei colegi Vă zic, cei care au învățat bine și nu chiar bine Dar așa mai și n-am văzut, toți stau bine Pentru că muncesc și perseverează M-am bucurat să aflu acest lucru și acum luăm și noi în considerarea starea generală a societății pe care o avem Într-adevăr poate cerem mai mult decât merităm sau nu e așa? Așa este Dumneavoastră în calitate de profesor universitar Bine aveți acest contact cu, Absolut, cu tinerii spun, și astăzi Vă spun un lucru fantastic Ce ce nu știu dacă o să mă creadă cetățenii mei Iată două ani de zile susțin bacul, nu toți Și iată eu sincer vă spun și colegii mei o să vă spună că totuși se simte o calitate mai bună a, a studenților. Una. Doi. Au devenit mai responsabili. Știți ce îmi spun studenții mei? de au, au, devenit, au devenit mai mulți uh, nu, responsabili? Nu. Au spus că responsabili. Noi de acum am ne temem, uh -huh. noi o să putem copia și încercăm am pentru până acolo, știam că am scopiem și nu mai învățam. Deci a crescut într-o anumită măsură responsabilitatea tinor că trebuie să înveți, altfel nu trec dar dacă nu trec unde este duci, așa că ce ce a făcut uh, uh, ministrul învățământului doamna Sandu? Vreau să vă spun că indiferent pentru că astăzi niște partide politice inclusiv Partidul Comunist spunea că noi o scoatem caveri de luat vedere. Iar e debilism sovietic. Bătrânul am bătrănit și a pierdut mințile. Să ne aducem aminte ce spun acum experții pentru că acum vorbim de capacitatea de absorbție a unor bani europeni atunci când accesăm anumite proiecte europene. Știi ce spun Știți ce spune europenii? Nu avem specialiști. Corect. Și nu putem accesa proiecte. Pentru că au venit să învețe toți, dar n-au venit cei cu capacități. Majoritatea tinerilor de performanță au plecat în Marea Britanie, în Germania, în Franța, etc. Nu se prea combină studiile de sapă, să le spun, cu cele de tractor. Cu de, de, de tracțiune, de elaborare și de gestionarea proiectelor. Așa că din punctul ăsta de vedere, indiferent ce nu s-ar întâmpla, cu certitudine vreau să vă spun, dacă nu la majoritate absolută a tinerilor, cei care s-au prăbușit la bac, vreau să vă asigur că au fost copiii irresponsabili. Bun, chiar și cel care a fost prins că copia și a fost dat afară anul ăsta, nu chiar atât de mulți, dar până la urmă au fost, lucrul ăsta denotă că el este irresponsabil. El n-a învățat și a contat că va copia. Deci, indiferent ce n-am face... Copiii, toți i-am întrebat, și în marea lor majoritate susțin acest lucru pentru că responsabilizează copiii. Deci, fiind în campanie electorală, astăzi, noi trebuie să mizăm și să spunem cetățenilor noștri că trebuie să păstrăm cursul european. În pofid de ce aici se întâmplă, în pofid dacă vă -am, amăgesc cu 30, cu 50, cu 100 de lei. Deci nu trebuie să-l credeți nici pe unul din cei care ne cheamă spre răsărit. Am fost 60 de ani acolo, a fost sărăcie și nu mai avem ce căuta acolo. Ne oprim aici, profesorul Mihai Cernencu s-a aflat în emisiune. Vă mulțumesc, vă aștept și săptămâna viitoare. Urmează știrile la ora 10, după ne reîntâlnim în actualitate. Puncte de reflexie.